Keluakul yang ia akan mengambil dan menghantar, kecuali perkataan perkataan yang ini. Yakni Rasulullah SAW. Adapun para ulama dan para umara, kita tidak boleh mengatakan bahawa perkataan perkataan yang diucapkan oleh orang yang berada di dalam ini adalah salah. Kita tidak boleh mengatakan bahawa perkataan perkataan yang diucapkan Kita tidak boleh mengatakan bahawa dalam batasan-batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Tak kala mereka tidak dalam keadaan menyimpang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh kerana itu dalam suratul Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladhina amanu. Ati'ullah wa ati'ur rasulah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 Aku mengatakan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Siapa Abu Bakar dan siapa Umar dibandingkan Rasulullah Alaihissalam? Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu mengucapkan perkataan beliau ini disebabkan karena pada waktu itu ada sebagian orang dari kalangan kaum Muslimin datang kepada Abdullah Ibn Abbas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 Beliau menjelaskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan dalilnya bahawa ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Alaihi Wasallam pada waktu itu ingin berhaji tamatul. Kalaulah beliau tidak membawa sembelian pada waktu itu. Nah, beliau ingin berhaji tamatul dan beliau menghancurkan untuk haji tamatul. Nah, hanya karena beliau membawa sembelian, maka akhirnya beliau tidak berhaji tamatul. Adalah haji tamattu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis dari Nabi alaihi sallallahu wasallam, sebagian mereka i'tirad dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Kata mereka, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji Ifrat Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan perkataannya. Urakum satahlikun. Aku melihat kalian akan binasa. Yushiq an tunzala alaikum hijaratan minas sama' Hampir saja akan dijatuhkan terhadap kalian batu dari langit. Kenapa demikian? Ada. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Dari sini, ikhwani fi din 'azana Allahu wa iyakum menunjukkan bahwa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 dan ketiga perkara ini adalah prinsip-prinsip yang terpelihara. Dan apa yang diprosesikan oleh umat ini mereka kembalikan kepada kitabullah Allah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Walisali Ahadin. Ayam sibl hadhi al-ummati shaksan yadu ilai, wa yuwali alaihi wa yuadi ghair Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam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 aiyyat takhidha kalaman yuwali alayhi wa, yu wa, wa alaihi wa wasallam bal min fi'li ahli alahwa'i wal bid'ah ya? dan tidak pula diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil satu perkataan lalu perkataan ini jadikan sebagai alwala' wal bara' kecuali firman Allah dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan apabila seorang mengangkat seseorang selain dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ataukah menjadikan satu perkataan selain daripada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan sebagai alwala wal barak. ini perbuatan dari ahlul ahwa ya perbuatan dari ahlul bidah alladzina yufarriquna bihi al ummah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 wa yadhhabuna ila rais tapi mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan Al-Thawri Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Thawri rahimahullahu taala maka al-imam Ahmad heran terhadap mereka mereka tahu ilmu sanad mereka tahu cara meneliti hadis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 Wallahu ta'ala yaqul padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya Jadi yani perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka akan tertimpa fitnah. Ya, penyimpangan di dunia itu adalah fitnah. Az-zayf penyimpangan di dunia. Ataukah mereka akan tertimpa azab yang sangat di di akhirat kelak kebinasaan. Lalu berkata Imam Muhammad rahimahullah, "Adadri mal fitnah, tauka kalian apa yang dimaksud dengan fitnah?" Al fitnatush shirku fitnah itu adalah kesyirikan la'allahu idza waqa fi qalbi la'allahu idza radda ba'dha ba qawlihi ay fi qalbihi syai'un min az fa yahlik jangan sampai dia menolak Sebahagian dari perkataan rasul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 Al-Mukhalifuna ni Sunnati Nabubiyah. Baca kitab Ijma' al-ulama' fit tahzir. Walhajam ahli ahwah. Kita akan dapatkan sekian banyak athar. Dari Mawkifus Salaf. ya, Yang demikian kerasnya terhadap orang-orang. Yang menentang sunnah Nabi S.A.W. Terkata dari Imam Ahmad R.A. ini. Diliwayatkan oleh al bin Mintiyad dan Abu Talib. Bahkan Al-Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala beliau juga mengatakan. Nabartu fil mushafi. Fawajattu ta'atan Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Fi thalatin wa thalatina mawzi'ah. Aku melihat di dalam mushaf Al-Quranul Kirim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 Arbaban min dunillah wal masiih ibnu maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah ini mereka telah menjadikan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 Wallahu aalimu shawab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi wa hassanabhu. dan dihasankan oleh Al-Albani -Al rahimahullah. Tayyibun ta ala. ahuna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.